Bai egun hauetan, Euskal Sorkuntza Zorkuntzalan zonbaitzutan jarriko dugu gure arreta eta azken lian plazaratuak izan diren lanak izango ditugu izbide. Bagaur, Sabi Solano maizak atera berri duen, lanaz nizatu naiko genuke bosgora eta elkar argitaletxearekin elkar lanean Sabi Solanok hamabos kantu berri. Atera baititu bi formatutan alde batetik diska aurkitu izango duzue eta bestetik trikitisa liburua. Bi izenpean kantuekin bat eta partiturak ere ikusial izango dituz. Eta bisolan horrekin gara, eta berauk, onako apontatu dugu. E, bueno, horrein dala bi urtea eta nuen lehenengoa, eta bertan esan hiru ba, liburu izango liakera, horako trilogia antzeko bat, eta bertan bat ba, berezia izango zala, eta nik usteet berezi, berezien hau dala, ez? E, Aberti guztia berria dira, abesti, besti, eta malagoa bestiek partituraten datuz, eta ba, bertan kontatzen pixka bat nire historia ez ba treketisa nenguruan da nire inguruan bueno, bertan e, daude bai kale jirak, bai treketisa porusalda fandango harinarin eta, eta bai, bertan dian nire boro itzapenak eta eskerrak emateko irabili ditutzen abesti asko, <tusurra> has abisu lan hauekin geratzen gara eta gogoan hartu beraz bi formatutan atera duela lan. Ereinotzu izenarekin diska aurkitu ahal izango baitutuzue eta bestetik Triketixa liburua bi izenarekin ere aurkitu ahal izango baitutuzue sortutako kantuak baita partituraak ere eta Durangoko Azokan aurkitu ahal izanen dugun liburuen artean aipatu nahiko genuke Maiatz Argitaletxarekin atera berri den Olerki liburua. Ba. Johnn zabalatarren marrazki z Antxon Kazabonek ilunpetik argira izeneko poema liburua ere argitaratu baitu. Antxon Kazabonek er randigunaz. Bizitzan joan ettorria baddakizu iza ditituzu bagune argi diunagoak eta bueno, ilunald ditxo batian basi nintzen nolako goeta batzuk idaten eta bueno ba, gai, gai, gai orokorra di. betiko emozioen mundu hori ez da, sentimentura, pozar tristurak eta aleginak eta ezinak eta bai ba da eran ez handuten bezala ba bizitzan joanetorrean ba bezkagun gora berak eta denak eh sentimentu berdin zuen bueltan inguruan eh joaten dira gozo hauek eta ba hoien inguruan gogoak egitea e, ez, ez bakarrik eh gogoetak saietsenaz baita ere ba estetikoki ere pizkat ba bueno, e, zein du ez e, poema bi ustet dialder du beretula ese bai forma estetika e, estetika eta mundu bueno, plastizitatea behar du, ez e, orko, errizmo eta errimakin eta horko eh figura literaria gabe iruditera dioa eta bar baina baita ere ba, eduki pixkat beharko du ez irakurleakia ere ez zertan a e, pentsat eta ne gustatzen zaiku bat irakurri ondoren eta laburra izan ba bueno begiak itxi eta horretaz tentsagarrazi irakurleakia ez eta horren saiatzenaz. batez ere gaur egungo ba gazte jendeak ba oh piskat biratu ni beintsatala euskanen ere begien aurrean euskan e sekundariako edo bigarren mailako eh Ikasle horiek ez hamabi eman urteko etaleileak. Ba maila zarargiita etxarekin beraz eskuragarri duzue An John azken poema liburua ilunetik argira dira izeneko.